Сінгапур. Сінгапур – невелика острівна держава в Південно-Східній Азії, розташована на південь від півострова Малакка, з'єднана з ним мостом. Площа – 639 квадратних кілометрів. Населення – близько 3,5 мільйонів чоловік. Столиця – Сінгапур. Мови – китайська, англійська, малайська, тамільська. Валюта – сінгапурський долар. До республіки Сінгапур входить понад 50 островів, найбільший з яких з'єднаний з Малайзією мостом через протоку Джохор. Рельєф тут рівнинний, клімат вологий і теплий, тропічний. Ліси здебільшого вирубані і збереглися лише на 5% території. Добробут Сінгапур вирізняється найвищим рівнем життя в Азії. Не маючи власних сировинних ресурсів, Країна домоглася процвітання завдяки працелюбству та освіченості народу. Хоч 78% населення складають китайці, 14% – малайці, а решта жителів – переважно вихідці з Індії. Основною мовою в державних установах, бізнесі та освіті є англійська. Сінгапур – один з провідних міжнародних фінансових центрів Азії. До найважливіших галузей промисловості належать електронна, суднобудівна, судноремонтна, нафтохімічна та рибна. Велику роль в економіці країни відіграє туризм. Нова країна – новий народ. Колись острів Сінгапур був заселений селянами та рибалками. Але в 1819 році британський губернатор Яви Стемфорд Рафлз оцінивши переваги природної гавані острова, розташованого на перехресті торговельних шляхів, зробив його англійським володінням. За роки британського правління населення Сінгапуру виросло за рахунок китайців та індійців, які прибули сюди як торговці та робітники. Через порт відбувалося вивезення каучуку, олова та лісу з Малайї. В 1959 році британському правлінню настав кінець. У 1963 році Сінгапур увійшов до складу Малайзії, а з 1965 року став суверенною республікою. Іллюстрації Сінгапур виріс навколо гавані. Це один з найбільших і велелюдних портів світу, розташований на перехресті понад як 500 морських шляхів.